Okay. Svi mi braći i sestre rođeni od majke imamo bez obzira koliko vremena prođe i koliko se prostorno udaljimo od svog doma i od svojih roditelja Imamo odnosi prema njima. I ta sila se, ima ako čovjek ne otpadne od sebe, ako ne postane nečovjek, ona uvijek postoji. I taj odnos prema roditeljima, prema majici, prema otcu, prema rodnom gradu, rodnom mjestu, rodnoj kući, traji. I traje svo vrijeme. Često se praćujemo njemu, volimo često da se vidimo sa našim roditeljima, ko ne možemo da se vidimo ono da se čujemo, ko ne možemo da se čujemo ono nekako pamćenjem, da se nasladimo, da se utješimo gledajući fotografiju, četajući pisma, uglavnom postoji ta duboka potreba za opštenu. Na jednom dubljem nivou postoji još jedna dublja potreba i postoji jedno dublje sjećanja, braćo i sestvo. Nažalost, ono je danas zbog načina života uvroženo. A to je sjećanje na one trenutke kad smo postali djeca Božija, kad smo kroz majku crkvu, duhom svetim, postali usinovljeni, zahvaljujući žrtvi sina počevog jedinorodnog. U svoji trenutak u vremenu, kad smo se mi uključili u To je dan našeg kršte, to je dan našeg miropomazanja, to je dan našeg prvog svetog pričašća. Recimo da je to bilo prije pet godina, prije pet dana. Ali bez obzira na to, postoji jedan trenutak u vremenu Jedan događaj u vremenu sa kojim su povezani svi ovi naši lični trenuci. I dan mog krštenja i krštenja bilo koga od vas. Dan mog miropomazanja i miropomazanja bilo koga od vas. Dan mog prvog svetog pričešćivanja svetim tajnama i dan kad ste se vi prvi put pričestili on vodi do jednog trenutka u vremenu ako hoćete i u prostoru zato je rijeke Jordan važna svima nama bez obzira da smo se krsili u Jadranskom Egejskom moru u nekom jezeru rijeci i u nekoj krstionici i Jordanje važna rijeka za svakog od nas isto tako obracaju i sestre silazak svetog duha pedesetnica važna je za svakog od nas bez obzira gdje sigmo miro moramo se priključiti moramo se pamćenjem prenijeti u one darove je tako i tajna svetog pričešća. Bez obzira da li smo se mi prvi put pričestili u ovom hramu ili u nekom drugom, za nas je važna i ona tajna, mistična večera u Sijonskoj, gornjoj sobi, koje se danas sjećamo. I mnogo je važno, broći i sestve, ne samo da se sjetimo Mjesta, da onako geografski lociramo u to mjesto. Ili možda brojčano pogodimo koliko je tamo bilo ljudi, da li njih 12, 15, 20. I to je važno. Ali važnije od toga kakva atmosfera tamo vladala, kakav duh Rožimo one koji su bili sabrani oko Sina Božeja. Na jednoj svetoj liturgiji, prije nekih mjeseca ili dva, jedan naš brat i svešteno služitelj u hramu u kome je služio naš Arhijerej, Arhijepiskop i Mitropolit Amfilohije, Mislim da to nije bila prva njegova sveta liturgija. Mislim učeštio u arhijerajskoj liturgiji. Ali prvi put se desilo nešto. U trenutku kad je prelazio da primi tijelo Hristovo na isti onaj način kako ga je Hristos dao apostolima istina pomalo pospan mislim on ovog brata sa služitelja, pomalo umoran od dugog stojanja, rasijan, postrašćen i poprilično hlad za tako vruću atmosferu, privazi on, došao i red na njega u tom lancu sveštenog služitelja, da i on oko znak koji put sklopi da i da ispluje da primi nebeskih věk, to je samo od jevu Hrista. I on da po milosti Božoj kosnu se blagodat duha Svetu njegovog u I bi mu jas da ta liturgija po ničemu se ne razlikuje od one prve u Sionskoj gornjoj sobi. Da onaj, komu daje nebeski hleb, odnosno, samo tijelo Božije, nije niko drugi do sam gospod Isus Hristos. I pružajući ruke, cjelivajući Hristovu ruku, koja mu daje taj hleb, shvatio je koliko je on daleko od to trenutka srcem i umom, koliko on da daleko prebiva, da daleko živi, da daleko osjeća. Treba znati, braći i sestri, da svaka sveta liturgija i ova koju danas služimo i svaka na kojoj smo do sada učestvali i na kojoj ćemo učestvati oko Boga, suštinski, on ničemu se ne razlikuje od one liturgije koje se danas sjećamo, tajne večera na koje gospod predade svoje tijelo i svoju krvu njegovim svetim učenicima i apostolima. Ali i nas koji se danas, brate, i sve se sabiramo obo svetih predstava, ta krv i to tijelo obavezuju. Nije jednostavno, nije nijelako, ali je velika čast i veliki blagoslov primati te tajne iz luku Hristovi. S tim što treba obratiti pažnju i na događaje koji su slijedili. Crkva od nas, evo vidimo i kroz ovu svetu evanđelju, ne traži samo da se slijetimo tajne večerega nego i onog što je prethodilo i onog što je slijedilo. Vidimo da od sve te liturgije, braći i sese, vode dva puta. Onaj koji je ispružio i kome je u ruke predan dar, to je stijelo i krv, za njega postoje samo dva puta. On je sebe sveo. Na dva puta, na dvije mogućnosti, treća, ne postoji. Ili da ide za gospodom do kraja, do smrti, da ostane vjeran krvi Hristovoj, odnosno žrtvi Božjoj, ljubavi Božjoj, ili da je se odreknu. Kao treću mogućnost postavimo pokajanje, mada vidimo da je izuzetno rizično odricati se krvi i tijela, jer vidimo da je i veliki od učenika, jedan od 12 izabranjeni, nije mogao da iznese odricanje i završio je kako je i završio, izdajstvom i samoubistom. Vidimo i svetu prvovrhovnog apostola Petra, وجي се отрекао па после горко плакао. Азте сила апостолски дух i горко плакање. Не покаяње од 15 минута, него горко плакање сио живота. И кружисано смрцю на крст. I mi, se i sese, ne izvajamo se iz toga reda. A zašto bi se izvajalo? Po čemu mi da imamo neka veća prava od svetih apostola? Otkud čovjeku tako bezumno pomisao da ima veća prava, veću širu autonomiju u odnosu na svete apostoli? Trebalo bi da bude obarmutom, braći i sestri. A vidimo da nije. Danas, nažalost, iz raznih razloga i zbog mnogih uzloka, malo poštajemo sve liturgiju, braći i sestri. Nismo se spremili za njom. Vidimo da ovako doživljavamo sve, ovako se pričešćujemo, ovako posle toga i živimo... I vrlo često griješimo, vrlo često, možda i ne znajući, podričamo se Gospoda. Tijelo i krv koje nam se predaje ovdje kod crkvu, koje će nam se i danas predati, ono od nas, braće i sestre, traži mnogo. Traži čitavo naše biće. Traži čitavo naše srce traži srce koje će biti blagodarno na tom velikom daru. I kao što čusmo u jednom od stihira da je zapravo nepobagodarno srce, srce koje nije prepoznao dar. Čim je čovjek neblagodaran, on nije napravio ražniku između običnog hleba i onog mu se ovdje nuti. Ono što mi jedemo, braći i sestri, i pijemo u našoj svetoj crkvi, istinsko je tijelo i istinska krv Sina Boži. Onoga kome je Otac sve hredao, ko ima svu vlast i na nebu i na zemlju. Ako imamo tu vjeru, mada na žalost ponavljamo Malo koji je od nas priprema za svetu liturgiju i to treba da smatramo velikim našim hendikepom. Nismo se spremali za svetu liturgiju, zato smo ovako proriđeni. Vidite li kako je neki češer, kako je neki srp prošao kroz narod. Evo malo suvih stapnika se leluje u hramovima. Onako mnoge se povijaju do samog omljenja, mislimo na narod koji je sabran. To, braće i sestre, nije ono što bi nebo htjelo i što bi nebo moglo. Ovaj prizor nije ono što bi nebo htjelo, pogotovo na današnji dan. Ali, tako je, kako je, koliko nas je, toliko nas je. A mi, sabrani, treba da vjelujemo, braće i sestre, da gospod naš ima svu vlast na nebu i na zemlji. Da je sve u njegovoj desnici da raspolaže se tim samoglasom. I nema razloga da tražimo priliv dobara i bilo kojih sredstava na drugi način sve, kroz njega, reko njega i iz njegove ruke. Nemojmo da podlegnemo iskušenju srebloljublja, kome je podlegao juda. Opasno je to iskušenje danas na crkvu, vidite, ovako moćno, snažno i naširoko upozora, ne bez razloga. Treba vjerovati i to je jedan snažan blok protiv srebroljude. Da, ako Bog, ako vjerujem da Bog u crkvi zaista daje se, kako onda da ne može da nam da i bilo šta drugo? Dakle, bilo što drugo, što nam je potrebno. Ako mi ne vjerujemo u to, braćo i sest, zato tu treba provjeriti, jer je mnogo važno da ne izda u nekom kritičnom trenutku. Ako vjerujemo u to, onda mi od nikoga nećemo tražiti, braćo i sest, ništa, nama Gospod sve da obezbjedi, jer mi vjerujemo da je sve, otac sve njemu dao u ruke, kao što je vjerujo sveti Spiritom, Pa je zmiju da pretvori u zlato. Samo jednim pokretom volje, osjećanjem srca, mogao je da, da dobije zlata onoliko koliko bi nevjernik i srebroljubac mogao da dobije posljed ko zna vremena, posljed ko zna prevara, preljuba i grehova, to zlato koje bi mu bilo na sud i osudu, Sveti Spirid on je dobio samo vjeru, uhvativši zmiju i pretvorivši je u zlatu. Isto to i sveti Jovan zlatu usi kaže. Hrišćan me, zar kaže vi sumnjate da kape kiše koje padaju u vašem dvorištu ne mogu da se pretvore u zlatne kape? Ako ne vjerujete da otac vaš to može, vi niste njegova djeca. Vi njega još uvijek nemate za oca. Ne vjerujete da tako sipnu promjenu utvarno može da izvede onaj koji sve iz nebi će u biće prevel. To nije vjera hrišćanska. Taj čovjek ne može da se smatra vjerujući. Taj čovjek prodat će gospod. A onaj koji vjeruje, braće i sest, šudo nad čudima, da Gospod, pazite, evo mi smo ovdje i vjerujte, i sad je Hristos sa nama. Pa ko služi ovu svetu u liturgiju, braće i sest? Šta mislite ko služi ovu liturgiju? I smo se mi sabrali? Oko koga? Oko Hrista, braće i sest. Ovu liturgiju služi sam Gospod Isus Hristos. I živonačalna trojica je prisutna i djeluje. Mi kao sveštenici, mi smo nosioci te blagodati sveštenstva kroz koju sam Bog djeluje. A nismo odda slišli suma da se vratimo ovako strašnog i užasnog sveštenog dejstva po svojoj boli. Da pretvaramo хлеб u tijelo i vino u krtu. I bi bilo bez ume, to bi bilo za ludnicu, braći i za smrtnu presudu, nego silom Božijom, pa djeluje kroz svetu tajnu sveštenstva, kroz koji je sam Hristos djeluje, mi smo ovdje prisutni oko njega, i on će nam svojom rukom, a sveštenička ruka je njegova ruka, to je već pitanje tajne sveštenstva, aj sad da to ne načinjem, on daje, braći i sese, A znate u dremoj crkvi kad ste dolazili da se pričešćujete sveštenik ili episkop, uzimao je hlep i davo vam ruke na ispružen dolama i sipao, isputira krv u usta. Znači, jedan moćan potez, jedno veliko odavanje, jedno strašno dostoprinjstvo. On obraćuje se da se zahtjeva, obratimo pažnju na to zahtjeva potpunu bezbrižnost po pitanju bilo kako stica. Ako hoćemo nešto da steknemo mimo Hrista, vas to vratire pažnju, a nami se pira oboje su umrli pred svetim apostolom Paolo, petom, jer su htjeli da imaju neku ušteđevinu. Htjeli su se pričešćuju pričešćuju ali su htjeli ušteđerenu da imaju. To je srebrodubi, braća i ses. To je strašno zvijek. Apostol Petar, odnosno duh sveti, koji je već počeo da djeluje i mogućnost da to više nije htio da to veriši. Do tada je mogo. Od sad više ne može. Tu sam, sve da vam dam. Iz oca ishodim, sve očevo ću da vam dam. Ogromna bogatstva. I strašnu gospod. Kava u šte dzer?kakva zaraga, kakvo, imanje, kakvo zlato, kakvi Božja, i manju,kakko je zvato, kakvi dijeje man? Kovako da mož brači sese. alilite energija bože svati teto ozbilnost. Nije to neka pričaa, bragu da ne ka lije pa priče koja traje i ka se zaši kralj. to je bračju se se vjeršno icijavanju. ono ko je usmrenu na človiku. Mi smo na nišanu Božijom, braćo i sves. Umi na nišanu, volja, srca. Gospod nas gađa, pogađa. Evo i smo došli da nas pogodi. I pogodi gdje? U usta. Gdje ide sveto tijelo i sveta krv? U usta. Gdje idu riječi Božije? U uši. U umu. A zašto? Da bi volju pokrenu. Da bi srca izviječili. Tako vjerujte da se danas nalazimo, kako to čudu zvučalo, ali tako je gospod uredio. Treba se navikavati na to čudo, da se nalazimo u gornjoj sobi, braće se se silinskoj, da smo ovdje zatrpezno sa samim gospodom i da ćemo se pričesiti njegovim tijelom i njegovom krvom. Ako nam je to dao, vjerujmo da će nam sve Drugo, dati pod uslovom, da ostanemo vjerni tom zavjetu i da prebivamo u velikom blagodare, bez brige i sve brige da položimo na gospoda, on se stara o nama, zalovo nije projeva velikog stara, da nas hrani i poji i tješi sobom. Daj Bože da imamo takav doživlje Svete liturgije, u njemu je, preći i sestre, ključ za radost, ključ za blaženstvo, ključ za otvaranje Carstva Nebeskog, koje, daj Bože, svi da naslijedimo. Amin Bože.